11. Mi történt még? Mondta Schwarz. Most már összezsugorodik az egész akár egy ing, amelyből kimosták a keményítőt. Az időnek már nincs perspektívája. Ami valaha egy táj volt, most már csak egy kétdimenziós kép, amelyre váltakozó fényekesnek. Sőt, már nem is kép. Elmosódó emlék. Amelyből összefüggéstelen képek emelkednek ki. A szálloda ablaka, egy mesztelem váll, Néhány kísértetiesen tovább élő, elsuttogott szó, A zöld háztetőkre eső fény, A víz éjszakai illata, A hold a katedrális szürke kövén, Az odanyújtott arc, Aztán ismét egy másik Provence-ban És a Pireneusokban és végül a merev, az utolsó, amelyet sohasem ismertünk, és amely hirtelen ki akarja szorítani a többit, mintha valamennyi előző arc csak tévedés lett volna. Felemelte a fejét. Az arcán ismét megjelent az a gyötrelmes kifejezés, amelybe hiába próbált egy mosolyt beleerőltetni. Ami hátra van, már csak itt él, mondta, és a fejére mutatott. És még itt is veszélyben van, akár egy ruha egy molyokkal teli szekrényben. Ezért mesélem el önnek. Ön tovább fogja őrizni. Az ön emlékezete nem próbálja megsemmisíteni, hogy megmentse magát, mint az enyém. Nálom rossz helyem van. Az utolsó merev arc már is elburjánzik a többi, korábbi fölött, mint a rák, felemelte a hangját. Pedig a többi is létezett, azok voltak az igaziak, nem ez az ismeretlen, a borzasztó, az utolsó. Párizsban maradtak még? kérdeztem. Georg még egyszer eljött, mondta Svarc. Érzelegni és fenyegetőzni próbált. Én nem voltam otthon, amikor beállított. Csak akkor találkoztam vele, amikor elhagyta a szállodát. Megállt előttem. Te gazember, mondta nagyon halkan. Tönkre a hugomat, de vár csak. Hamarosan elkapunk. Egy pár hét és mind a ketten a kezünkben lesztek. És akkor fiacskám, magam veszlek kezelésbe. Térdre fogsz borulni előttem, és úgy fogsz könyörögni, hogy végezzek veled, ha ugyan lesz még hangod. Nagyon jól el tudom képzelni, feleltem. Egyáltalán semmit se tudsz elképzelni, különben olyan messze takarodtál volna innen, amilyen messze csak tudsz. Még egy esélyt adok neked. Ha a hugom három napon belül ismét osznaprükkben lesz, egyet mást hajlandó leszek elfelejteni. Három napon belül. Értetted? Nem nehéz magát megérteni. Nem? Akkor hát jegyezd meg, hogy a hugomnak feltétlenül vissza kell térnie. De hiszen ezt te is tudod, átkozott bitang, vagy azt mered állítani, nem tudod, hogy beteg? Nehogy ezzel gyere nekem! Rámerettem. Nem tudtam, hogy ezt most találta-e ki, vagy igaz, vagy arról van-e szó, amit helen mesélt be neki, hogy Svájcba juthasson. Nem, mondtam. Ezt nem tudtam. Nem? Nézd csak rá! Kényelmetlen, mi? Orvoshoz kell mennie, te hazug! Azonnal! Íri Martensnek és kérdezd meg tőle, ő tudja! Észrevettem, hogy két ember lép be a világosságból a nyitott kapun, három napon belül. Zsuttogta Georg. Különben centiméterenként fogod kiokádni az átkozott lelkedet. Hamarosan visszajövök. ruhában. Keresztül tolakodott a már az előtérben álló két férfi közt és kimasírozott. A két férfi megkerült és elindult felfelé a lépcsőn. Utánuk mentem. Helena szobájában állt az ablaknál. Találkoztál még vele? kérdezte. Igen, azt mondta, hogy beteg vagy és feltétlenül vissza kell menned. A fejét csóválta. Hogy mit ki nem talál? Beteg vagy? Kérdeztem. Badarság! Mondta. Azt csak azért találtam ki, hogy eljöhessek. Azt mondta, Martens is tudja. Helen nevetett. Persze, hogy tudja. Hát nem emlékszel, hiszen még írt is nekem aszkónába. Vele főztem ki a dolgot. Tehát nem vagy beteg, Helen? Betegnek látszom? Nem, de az nem jelent semmit. Nem vagy beteg? Nem, feleltett türelmetlenül. Egyebet nem mondott, Georg? Csak az okásosat. fenyegetőzött. Tőled mit akart? Amit a múltkor, nem hiszem, hogy még egyszer eljönne. Egyáltalán miért jött? Helen elmosolyodott. Különös mosoly volt. Azt hiszi, hozzátartozom. Azt kell tennem, amit ő akar. Mindig ilyen volt, már gyerekkorunkban is. A fiú testvérek gyakran ilyenek. Azt hiszi, a családjára való tekintettel cselekszik. Gyűlölöm. Ezért? Gyűlölöm, és ez elég. És meg is mondtam neki. De háború lesz, ő már tudja. Hallgattunk. A Kédi Granz Augustenen, mintha felerősödött volna az autók lármája. A konciergeri mögött a Saint-Chapelle tűje bökött a derült égbe. Hallani lehetett a rikkancsok kiabálását. Túlharsogták a motorok lármáját, mint a sirályok rikoltásai a tenger mormolását. Nem tudlak majd megoltalmazni, mondtam. Tudom. Internálni fognak. És téged? Válat mondtam. Valószínűleg engem is. Az is lehet, hogy elválasztanak bennünket egymástól. Bólintott. A franciaországi börtönök nem szanatóriumok. A németországiak se azok. Németországban téged nem csuknának börtönbe. Elentette egy gyors mozdulatot. Itt maradok. Te megtetted a kötelességed. Figyelmeztettél. Ne töprenj többet ezen. Maradok. S a dolognak semmi köze hozzád. Én nem megyek vissza. Ránéztem. Örtögvigye a biztonságot, mondta és ördög vigye az elővigyázatosságot. Elég sokáig voltam az. Átöleltem a vállát. Ezt könnyű mondani Helen ellökött magától. – Akkor menj! – kiáltott fel hirtelen. – Menj! – és nem vagy semmiért felelős! Hagyd magamra! Menj! Boldogulok én egyedül is! Olyan pillantást vetett rám, mintha él lennék, Georg. – Ne viselkedj nevetségesen! – Hát mit tudsz te? Ne aggódj és ne félj a felelősségtől, mert megfulladok. Nem miattad jöttem el, értsd már meg, nem miattad, magam miatt. Értem. Visszajött hozzám. Hinned is kell, mondta lágyon. Még akkor is, ha látszat nem az. Én akartam eljönni. Véletlen volt, hogy jöttél Értsd már meg! A biztonság nem minden! Az igaz, feleltem. De ha az ember szeret valakit biztonságban akarja tudni a másik érdekében. Biztonság nincs sehol. Sehol, ismételtem meg. Nem mond semmit. Én tudom, jobban, mint te. Mindent átgondoltam. Úristen, milyen régen átgondoltam. Ne is beszéljünk többet róla, drágám. Odakint ránk vár az este. Már nem sok esténk lesz Párizsban. Nem mehetnél Svájcba, ha már visszamenni nem akarsz. Georg azt állítja, hogy a nácik úgy fogják lerohanni Svájcot, mint Belgiumot az első háborúban. Georg sem tudhat mindent. Maradjunk még Párizsban? Hát, ha Georg csak hazudott. Honnan tudná olyan pontosan előre, hogy mi fog történni? Egyszer már úgy nézett ki, hogy háború lesz. Aztán jött München. Miért ne jöhetne egy második München? Nem tudtam, hogy tényleg hiszi-e, amit mond, vagy csak engem akar megnyugtatni. Az ember olyan könnyen hisz, ha reménykedik. Én is azt tettem ezen az estén, hogy is bocsátkozhatna Franciaország háborúba. Nincs felfegyverkezve, kénytelen engedni. Miért harcolna Lengyelországért, Csehszlovákiáért sem harcolt? Tíz nap múlva lezárták a határokat, kitört a háború. – Azonnal letartóztatták önöket, Svarc úr? kérdeztem. – Még volt egy hetünk. A várost nem hagyhattuk el. Furcsán ironikus fordulat volt. Öt éven át folyton kiutasítottak, most meg egyszerre nem akartak elengedni. – Ön hol volt akkor? – Párizsban, mondtam. – Önt is a véladromba zárták? – Persze. Nem emlékszem az arcára. A Vélodromban rengeteg volt az emigráns, Svarc úr. Emlékszik a háború előtti utolsó napokra, amikor elsötétítették Párist. De mennyire, mintha a világot sötétítették volna el. Csak azokat a kis kék fényeket engedélyezték, mondta Svarc. Úgy pislogtak a sarkokon az éjszakában, mint a tüdőbetegek virrasztó lámpái. A város nem csak sötét lett, meg is betegedett abban a hideg kék sötétségben, amelyben borzongtunk, pedig nyár volt. Azokban a napokban adtam el az egyiket a halott svarctól örökölt rajzok közül. Azt akartam, hogy több készpénzünk legyen. Akkoriban nehéz volt eladni valamit. A kereskedő, akihez fordultam, nagyon keveset kínálta a rajzért. Nem fogadtam el az ajánlatát, és visszakértem a rajzot. Végül is egy gazdag emigráns filmembernek adtam el, aki az ingóságot biztosabbnak tartotta a pénznél. Az utolsó rajzot letétbe helyeztem a szálloda tulajdonosánál. Aztán jött a rendőrség. Délután jöttek értem. Ketten voltak. Felszólítottak, hogy búcsúzzam el Helentől. Elém állt, sápadtan, szikrázott a szeme. Az nem lehet mondta. Dehogy nem lehet feleltem. Később majd téged is elvisznek. Okosabb, ha az útleveleinket nem dobjuk el, hanem magunknál tartjuk. Te is a tiédet. Valóban okosabb, jegyezte meg az egyik rendőr jó németséggel. Köszönöm, feleltem. Nem búcsúzhatnék el négy szem közt a feleségemtől. A rendőr az ajtó felé pillantott. Ha meg akartam volna szökni, napokkal ezelőtt megtehettem volna, mondta. Búlintott. Bementem hellennel a szobájába. Ugye milyen más, amikor megtörténik a dolog, mint amikor még csak beszélünk róla? Mondtam, és megöleltem. Kiszabadította magát a karjaimból. Hogyan tudlak elérni? Megbeszéltük a szokásos dolgokat. Két címünk volt, a szálloda, meg egy francia címe. A rendőr kopogott az ajtón. Kinyitottam. Hozom magával pokrócot. – mondta. – Csak egy-két napról van szó, de azért hozzon magával pokrócot, meg valami ennivalót. – Nincs pokrócom. – Majd én beviszek neked egyet – mondta Helen. Gyorsan becsomagolta, ami ennivalónk volt. – Csak egy-két napról van szó? – kérdezte. – Legfeljebb – jelentette ki a rendőr. – A személyi adatokat ellenőrzik, meg hasonlók. – Szeleger, madám! Hányszor kellett még ezt hallanunk? Svart szivart vett elő a zsebéből, és rágyújtott. Nos, a többit ön is ismeri. A várakozást a rendőr szobán, az újabb emigránsok érkezését, akiket úgy hajtottak fel, mintha veszedelmes nácik lennének, a prefektúrára utazást a rácsos ablakú kocsin, a hosszas várakozást a prefektúrán. A Sallépínben is volt. Bólintottam. A Szállöpén egy nagy terem volt a prefektúrán. Oktató filmeket szoktak vetíteni benne a rendőröknek. Pár száz szék volt benne, meg egy vetítővászon. Két napig voltam ott. feleltem. Éjszakára levittek bennünket egy nagy szenes pincébe, ahol padokon alhattunk. Reggelre úgy néztünk ki, mint a kéményseprők. Napokig ültünk a széksorokban, mondta Schwarz. Mocskosak voltunk, és nem sokára valóban annak néztünk ki, aminek tartottak bennünket. Bűnözőknek. Georg itt megkésedten akaratlanul bosszút állt. Annak idején a prefektúrán tudta meg a címünket, ott kereste ki neki valaki. Nem csinált titkot belőle, hogy pártags, ezért most naponta négyszer kihallgattak, mint náci kémet, mondván, hogy baráti kapcsolatban állok Georggal és a Nemzeti Szocialista párttal. Eleinte csak nevettem. Túlságosan abszurd volt a dolog. De aztán rájöttem, hogy az abszurdum is lehet veszedelmes hogy Németországban az, azt a párt ottani létezése bizonyította, de most úgy tűnt, hogy Franciaország az értelem országa sem mentes tőle többé a bürokrácia és a háború együttes nyomása alatt. Georg, anélkül, hogy tudott volna róla, időzített bombát hagyott maga után. Háborúban nem tréfa dolog, ha kémnek tartják az embert. Minden nap újabb csoport rémült ember érkezett. A hadüzenet óta még egyetlen embert sem öltek meg a fronton. Ez volt a furcsa háború, ahogy a mindenből viccet csinálók azt az időszakot elnevezték, de már mindenki érezte a kísérteties légkört, amelyet úgy hoz magával a háború, mint a pest is. vét csökkent az élet és az egyén tisztelete. Az emberek nem emberek voltak többé. Katonai szempontok alapján osztályozták őket. Katonákra, katonának alkalmasakra, alkalmatlanokra és ellenségekre. A harmadik napon kimerülten ültem a szállöpínben. A társaság egy részét már elvitték. Akik ott maradtak, suttogva beszélgettek, vagy aludtak, vagy ettek. Létünk már a minimumra redukálódott. Engem ez nem zavart. Egy német koncentrációs táborral összehasonlítva ez még mindig kényelmes élet volt. Legfejebb rúgásokat és ütéseket kaptunk, ha levonulásnál nem lépkedtünk elég gyorsan. A hatalom az hatalom, és a rendőr a világ minden országában rendőr. Nagyon fáradt voltam a kihallgatásoktól. A vetítővászon alatt a pódiumon egy sorban ültek az őreink, egyenruhában, szétterpesztett lábbal, fegyverrel a kezükben. A félhomályos terem az üres, mocskos vetítővászon, és alatta mi, mintha az élet vigasztalani jelképe lett volna. Az életé, amelyben az ember csak fogoly vagy őr lehet, és amelyben magától az egyes embertől legfeljebb az függ, hogy milyen filmet akar látni az üres vetítő vásznon, oktató filmet, vígjátékot vagy tragédiát. Befejezésül úgy is mindig csak az üres vetítő vászon marad. Az éhes szív és az ostoba hatalom, mintha örök lenne, és ő lenne a jog. Még akkor is, amikor valamennyi vetítő vászon már ismét rég üres. Ez mindig így lesz, gondoltam, semmi sem fog változni, és az ember bármikor eltűnhetik, anélkül, hogy bárki is észrevenné az eltűnését. Egyike volt ez azoknak az óráknak, amelyeket ön is ismer, amikor a remény kialszik. Bólintottam. A csöndes öngyilkosság órái. Az ember már nem védekezik, és szinte véletlenül önfeledten teszi meg az utolsó lépést. Kinyílt az ajtó, folytatta Schwarz, és a folyosóról belső sárga villanyfényben Helen jött be rajta. Egy kosarat, néhány pokrócot, meg egy leopárd bundát cipelt a karján. A fejtartásáról, meg a járásáról ismertem meg. Ált egy pillanatig, aztán kutató tekintettel elhaladt a sorok előtt. Közvetlenül mellettem ment el, és nem vett észre. Majdnem ugyanaz történt, mint annak idején az oszna domban. dómban. – Helen! – szóltam utána. Megfordult. Felálltam. Rám nézett. – Hát veletek meg mit műveltek! – kérdezte haragosan. Semmi különöset. Egy szenes pincében alszunk, azért vagyunk ilyen mocskosak. Hogy kerülsz ide? Letartóztattak, felelte szinte büszkén. Akár csak téged, és sokkal hamarabb, mint a többi nőt. Reméltem, hogy itt talállak. Miért tartóztattak le? Téged miért? Engem kémnek tartanak. – Engem is. Az érvényes útlevelem miatt. – Honnan tudod? – Az imént mondták, amikor elvették. – Nem vagyok igazi emigráns. Az emigráns nők még szabadon vannak. Egy pomádés és hajú, eszkárgószagú ember világosított fel. – Téged is ő hallgatott ki? – Nem tudom. Itt mindennek szaga van. – Hála Istennek, hogy hoztál magaddal pokrócokat. – Magammal hoztam, amit csak tudtam – Helen kibontotta a kosarat, megcsörrent két üveg. – Nem bor? – mondta. – Konyak. – Mindenből a lényeget hoztam magammal. – Enni kaptok itt? Hát – Ez szokásosat, de hozhatunk magunknak vajas kenyeret. Helen hozzám hajolt és szemügyre vett. – Úgy festetek, mintha négerek gyülekezete lennétek. Mosakodási lehetőségetek nincs? – Eddig még nem volt – nem rosszaságból, hanyagságból. Kivette a kosárból a konyakot. A dugó ki van húzva, mondta. A szállodás egyik utolsó szívessége. Feltételezte, hogy itt nem lesz dugó húzó. Így áll! Ittam egy hatalmas kortyot, és visszaadtam neki az üveget. Még poharat is hoztam, mondta. Amíg lehet, maradjunk civilizáltak. Megtöltötte a poharat, és ivott. – Nyár és szabadság illatod van, – mondtam. – Milyen odakint? – Mit békében. A kávéházak tele vannak, az ég kék. A pódiumon sorban ülő rendőrökre pillantott és elnevette magát. – Olyan itt, mint egy céllövöldében, mintha az ember rálőhetne ott fent azokra a figurákra, és ha felborulnak, jutalmul kapna egy üvegbort vagy egy hamutartót. – itt a figuráknál van a fegyver. Helen Pástétomot vett elő a kosárból. A szállodás küldi, mondta. Sok üdvözlettel és azzal a jeligével, hogy a fenébe a háborúval. Szárnyas Pástétom. Két villát meg egy kést is hoztam. Még egyszer, éljen a civilizáció. Hirtelen jókedvű lettem. Helen mellettem van. Nincs elveszve semmi. A háború még nem kezdődött el, és talán igaz, hogy hamarosan szabadon bocsáltanak bennünket. Másnap este megtudtuk, hogy el fognak választani bennünket egymástól. Engem a gyűjtőtábornak berendezett Kolomb stadionba fognak szállítani, helent meg a pötit roket nevű börtönbe. Azzal se értük volna semmit, ha elhitték volna nekünk, hogy házasok vagyunk. A házas párokat is elválasztották egymástól. Az éjszakát ülve töltöttük a pincében. Az egyik jószívű őr engedte meg. Valaki hozott magával néhány gyertyát. A társaság egy részét már elszállították, még körülbelül százan lehettünk. Voltak köztünk spanyol emigránsok is. Őket is letartóztatták. Volt valami ironikus a buzgóságban, amelyel egy antifasiszta országban összefogdosták az antifasisztákat. Az ember azt hihette volna, hogy Németországban van. – Miért választanak el bennünket egymástól? – kérdezte Helen. – Nem tudom, nem embertelenségből, ostobaságból. – ha a férfiak és a nők egy lágerben lennének, abból csak féltékenykedés meg civakodás származna. Oktatott ki egy kis spanyol öregember. Ezért választják el önöket. Szelager! Helena leopárt bundájában aludt mellettem. Volt a pincében néhány kényelmes párnázott pad is, ezeket azonban annak a négy-öt öregasszonynak hozták le, akiket erre az éjszakára szintén ott szállásoltak el. Az egyik felajánlotta Helennek, hogy háromtól ötig aludjon az ő helyén, de Helen nem fogadta el. – Eleget alhatom majd később, egyedül – mondta. Különös éjszaka volt. A beszédhangok fokozatosan elnémultak. Az öregasszonyok sírása is abba maradt, csak néha zokogtak fel, ha felébredtek, aztán ismét visszazuhantak az álomba, mintha fekete gyapjú folytotta volna el a hangjukat. – Lassanként a gyertyák is kialudtak, Helen a vállamra dőlve aludt. Álmában átölelt, és ha felébredt, szavakat suttogott a fülembe. Néha egy gyerek, néha meg egy szerelmes nő szavai voltak. Olyan szavak, amelyeket nappal soha, de normális körülmények között még éjjel is csak ritkán mond ki az ember. A kétségbeesés és a búcsú szavai voltak a testé, amely nem akar elválni, a bőr és a vér szavai, és a panaszé, a világ legősibb panaszáé, hogy nem maradhatunk együtt, hogy egyikünknek mindig előbb kell elmennie, és hogy a halál minden másodpercben megrángatja a kezünket, nehogy megálljunk, ha fáradtak vagyunk, és legalább egy órácskára az örök élet illúziójával szeretnénk áltatni magunkat. Helen feje később lassan lecsúszott a mellemről a tértemre. A tenyeremben tartottam a fejét, és az utolsó gyertya világánál néztem, hogy lélegzik. Hallottam, hogy minduntalan feláll egy-egy férfi, és a szénrakások közt odébb óvatosan vizelni kezd. Az erőtlen láng libeget, Túl nagyra nőtt árnyak suhantak körülöttünk, mintha egy kísértett dzsungelben lennénk, és Helen volna a menekülő leopárda, amelyet a varázslók ráolvasásaikkal keresnek. Aztán az utolsó gyertya is kialudt, és már nem volt más, csak a folytó, horkoló sötétség. Éreztem a tenyeremen Helen lélegzetét. Egyszer egy éles kis sikoljjal felriadt. – Itt vagyok! – suttogtam. – Ne ijedj meg, nem történt semmi. Visszafeküdt és megcsokolta a kezemet. – Igen, itt vagy! – dünnyögte. – Maradj is mindig velem! – Mindig veled maradok! – suttogtam. – És ha rövid időre el is választanak bennünket – mindig újra megtalállak. El fogsz jönni, mormolta már ismét félálomban. Eljövök, mindig eljövök. Akárhol is leszel, meg foglak találni. Mint ahogy legutóbb is megtaláltalak. Akkor jó, sohajtotta és úgy fordította az arcát, hogy a feje úgy pihent a két tenyeremben, mint egy csészében. Ültem és nem aludtam. Néha az ujjaimon éreztem az ajkát, és egyszer, mintha könnyeket is éreztem volna, de nem szóltam semmit. Nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy még amikor a magamévá tettem, akkor se szerettem soha jobban, mint ezen az éjszakán, ebben a mocskos pincében, a horkolás neszei és a szénre hulló vizelet furcsán sustorgó hangjai közt. Moccanás nélkül ültem, Míg önnön lényemet is kioltotta a szeretet. Aztán eljött a hajnal, A sápat szürkülett, Amely minden színt ellop, És láthatóvá teszi a csontvázat a bőr alatt, És én hirtelen úgy éreztem, Hogy Helen haldoklik, És fel kell őt ébresztenem, Hogy életben tartsam. Felébredt és kinyitotta az egyik szemét, – Mit gondolsz, kaphatunk forró kávét és kiflit? – kérdezte. – Megpróbálom megvesztegetni valamelyik őrt. – Mondtam, és nagyon boldog voltam. Helen kinyitotta a másik szemét is, és jól megnézett. – Mi történt? – kérdezte. – Olyan arcot vágsz, mintha megütöttük volna a – Csak nem bocsátanak szabadon minket? – Nem. – Feleltem. – Csak én bocsátottam magamat szabadon. Álmosan megmozdította a fejét a tenyeremben. – Te még egy kis időre sem tudod nyugton hagyni önmagadat? – Dehogy nem – mondtam. – Sőt, kénytelen is leszek. – Tartok tőle, hogy hosszú időre. – nem sok alkalmam lesz döntéseket hozni magammal kapcsolatban. Ha így nézzük a dolgot, ez is vigasz. Minden vigasz felelte Helen és ásított. Amíg élünk, minden vigasz. Te ezt még nem tudod? Gondolod, hogy agyon fognak lőni bennünket, mint kémeket? Nem, csak be fognak zárni. Azokat az emigránsokat is bezárják, akiket nem tartanak kémeknek. Igen, minden emigránst bezárnak, akit csak megtalálnak. A férfiakat már össze is szedték. Helen félig felült. Akkor hol a különbség? Talán akiket nem tartanak kémeknek, könnyebben szabadulnak. Nem lehet tudni... Talán velünk fognak jobban bánni, éppen azért, mert azt hiszik, hogy kémek vagyunk. Ha, ez badarság, Helen. A fejét rázta. Egyáltalán nem badarság, tapasztalat. Te még nem tudod, hogy századunkban az ártatlanság bűn, és mindig azt büntetik a legsúlyosabban? Két országban is börtönbe kell, hogy zárjanak ahhoz, hogy ezt megértsd. Ó, te igazságról ábrándozó. Van még anyag? Konyak is, pástétom is. Kérek mind a kettőből, mondta Helen. Szokatlan reggeli, de tartok tőle, hogy még nagyon kalandos élete áll előttünk. Jó, hogy így fogod fel, mondtam, és odaadtam neki a konyakot. Csak is így szabad felfogni. Vagy talán halálra akarod emészteni magad elkeseredésedben. Ha kikapcsolod az igazság fogalmát, nem is olyan nehéz kalandnak tekinteni a dolgot. Nem ez a véleményed? A konyak és a pástéton pompás illata úgy lengte körül helent, mint az aranyélet üdvözlete. itt vágyja levett. Nem tudtam, hogy számodra ilyen egyszerű lesz a dolog, mondtam. Miattam ne aggódj, felelte, és fehér kenyeret keresett a kosarában. Majd csak boldogulok. A nőknek nem egészen olyan fontos az igazság, mint nektek. Nektek mi a fontos? Ez, mutatott a kenyérre, az üvegre, meg a pástétomra. Egyél szerelmem, majd csak átverekedjük magunkat valahogy, és tíz év múlva az egész egy nagy kaland lesz, és esténként olyan sokszor fogunk mesélni róla a vendégeinknek, hogy elunják. Tömd a fejed, álnevű ember. Amit most megeszünk, később legalább nem kell cipelnünk. Nem akarok minden apró részletet elmesélni, mondta Schwarcz, hiszen ön is ismeri az emigránsok útját. Csak néhány napig maradtam a Kolomb stadionban. Helen a pötit rocketbe került. Az utolsó napon megjelent a stadionban a szállodásunk. Csak messziről láthattam, a látogatókkal nem volt szabad beszélnünk, de ott hagyott nekem egy kis kalácsot meg egy nagy konyakot. A kalácsban egy kis cédulát találtam. Madame egészséges és jó hangulatban van, nincs veszélyben. Várható, hogy egy női lágerbe szállítják, amelyet a pireneusokban fognak beremdezni. Levelet a szállodán keresztül küld, nagyszerű asszony. A cédulába bele volt hajtogatva egy még kisebb cédula, Helen keze írásával. Ne aggódj, már nincs veszély, az egész galand marad. A mielőbbi viszontlátásra szeretlek. Sikerült áttörnie a blokádon. El nem tudtam képzelni, hogyan. Később elmesélte, hogy elhítette a rendőrökkel, bizonyos okmányokat a szállodában felejtett, és feltétlenül el kell hoznia őket. Mellé adtak egy rendőrt, és elküldték a szállodába. Ott a markába dugta a szállodásnak a cédulát, és odasúgta neki, hogyan jutassa el hozzám. A rendőr, aki megértést tanúsított a szerelem iránt, úgy tett, mintha nem venné észre. Helen nem hozott magával a szállodából semmiféle okmányt, hozott viszont parfümöt, konyakot és egy kosár ennivalót. Imádott enni. Hogy hogyan tudott mégis karcsú maradni, a számomra örök rejtély marad. Ha akkoriban, amikor még szabadlábon voltunk, éjszaka felébredtem és nem találtam őt magam mellett, csak oda kellett mennem, ahol az ennivalónkat tartottuk. Ott kuporgott a fényben és önfelett mosolyjal rágott egy sonkacsontot, vagy tömte magába az estéről maradt, gondosan félretett desszertet. Bort az üvegből ívott hozzá. Olyan volt, mint a macska, amelyik éjszaka megéhezik. Azt is elmesélte, hogy amikor letartóztatták, rávette a rendőrt, hogy várja meg, amíg a szállodás sütőjében megsül az éppen benne levő pástéton. A kedvenc pástétoma volt, és magával akarta vinni. A rendőr morgott, de kapitulált, mivel Helen kereken kijelentette, hogy a pástétom nélkül nem hajlandó vele menni. A francia zsaruk írtóznak attól, hogy erőszakkal hurcoljanak valakit a rendőrkocsiba. Helen még egy csomag papírszalvétát sem felejtett el magával hozni a szállodából. Másnap útnak indítottak bennünket a pireneusok felé, Megkezdődött a rettegés, a komikum, a szökés, a bürokrácia, a kétségbeesés és a szerelem vigasztalan és izgalmas odiszeája.